Fjärde kassettens första sida Röde orm av Franske Bengtsson Därmed strökade fram över huvudet och en man som gick bakom Torkel det sa sedan att det var hans svåger kom fram och virade mitt hår om sina händer och sa till Torkel Hugg nu! Det gjorde han och i detsamma drog jag huvudet till mig det fortaste jag kunde så att yxan kom mellan mig och svågen och tog av båda hans händer den ena blev hängande i mitt hår Alla i hallen brast i stort skratt Och Sigurd skrattade själv och fortsatte Ni må väl skratta men det är ingenting mot vad normen skrattade När de såg Torkels svåger rulla på marken Och Torkel stod glo på honom Några föll omkull av skratt Jarl Erik kom fram till mig och sa Vem är du? Jag sa Sigurd heter jag Och Bue var min fader Och ännu är inte alla jomsvikingar döda Jarlen sa, det märks att du är släkt med Bue. Vill du ta emot ditt liv av mig? Av en man som du tar jag emot det, svarade jag. Och så löste jag från repet. Men Torkel tyckte illa om detta och skrek. Ska det nu börjas med sånt, då är det bäst att jag inte dröjer med vagn. Därmed lyfte han yxan och sprang bort mot honom där han satt i stockens ände. Men en av vagns män, skarde, satt fjärde från vagn. Och det syntes som att vara orätt att Vagn skulle huggas innan det blev hans tur Därför slängde han sig fram över fotrepet när Torkel kom springande Och Torkel föll framstupa över honom rakt framför Vagn Vagn böjde sig, fick fattig yxan Och ingenting av tröttheten märktes hos honom när han satte den i huvudet på Torkel Det var halva löftet, sa Vagn Och ännu är inte alla jomsvikningar döda Norrmännen skrattade nu ännu mer än nyss och Erik Jarl sa... Vill du ta emot ditt liv, Vagn? Det vill jag, sa Vagn. Om det blir för oss alla... Så ska det bli, sa Jarlen. Och därmed löstes alla. Vi var tolv som kom med livet från stocken. Sigurd Bueson fick mycket beröm för sin berättelse. Och alla prisade hans sätt att dra nytta av sitt hår. Det blev nu mycket tal över borden om det han berättat... ...och om hans egen goda lycka och om vagns. Och orm, sa till Sigurd, mycket som alla andra vet är okänt för mig och toke medan vi varit borta ur landet så lång tid. Var är vang nu? Hur gick det för honom sedan han kommit med livet från stocken? Av din berättelse syns det mig som om hans lycka var större än någon annans jag hört talas om. Det är nog rätt dömt, svarade Sigurd, och hans lycka stannar inte halvvägs. Han kom högt i gunst hos Erik Jarl... ...efter en tid sökte han upp Torke Leiras dotter... ...och fann henne ännu vackrare än han trott... ...och hon hade ingenting emot att hjälpa honom... ...med resten av löftet... ...och nu är det gifta och har det gått... ...han tänker sig hem till Bornholm med henne... ...så snart han får tid... ...men sist någonting hördes från honom... ...var han ännu kvar i Norge... ...klagade över att det tog lång tid för honom... ...att komma därifrån... ...han fick så många gårdar med flickan... ...och stora lösören därtill att det inte kan gå fort att få allt sålt till gott pris och det är inte vana att sälja billigt i onödan det är en sak i din berättelse som jag inte kan låta bli att tänka på sa Tocke till Sigurd och det är din faderboers skattkista som han tog med sig över bord fick du upp den innan du for från Norge eller togs den upp av någon annan om den ännu ligger på sjöbotten vet jag vad jag skulle göra om jag kommer till Norge och det var att dragga efter den kistan till Bues silver vore värt besväret. Det fiskades mycket efter den kistan sa Sigurd. Både av normännen och av oss som var kvar efter Bues män. Många dragade med gripjärn men ingenting fastnade. Och en man från viken dök med ett rep och syntes inte mera till. Sedan blev det allas tro att Bue var man för att hålla kvar sin kista där nere. Och att ta hårt i dem som försökte röra den. Det är var en stark man och mycket mån om sitt silver Och kunniga män är ens om att högboars styrka är för mer än levandes Och så må det vara med Bo också Fast han inte sitter i hög utan på sjöbotten bredvid sin kista Det är skada på silvret, sa tog, Men det är sant att även den raskaste man kunde önska sig allt annat Heller än att få digres armar omkring sig under vattnet Därmed gick denna kväll till ända och nästa kväll ville kung Harald höra om Styrbjörns äventyr bland vänder och kuror. Styrbjörn sa att han själv inte var någon berättare men en islänning i hans följe tog till orda. Han hette Björn Åsbrandson och var en ryktbar krigare och även stor skald. Liksom alla farande män från Island. Och fast han nu var något drucken framsade han först med stor skicklighet verser till kung Harald på ett mått kallat töglag. Detta var det nyaste och svåraste versmåttet hos isländska skalder och verserna var så konstfullt hopsatta att föga kunde begripas av deras innehåll. Alla lyssnade med klokhet i minen det gav dåligt anseende att inte förstå sig på poesi och kung Harald prisade verserna och gav skalden en guldring. Tokes satt stöd mot bordet med huvudet i händerna och suckade han mumlade sorgset att detta var verkligt skaldeskap. Och nu kunde han inse, sa han att han själv aldrig skulle förmå göra den sortens vers som inbrackte guldringar. Mannen från Island som somliga kallade Björn Bredvikingakappe och som varit två somrar hos Styrbjörn fortsatte därpå med att berätta om Styrbjörns härfärder och om märkliga ting som där vi hänt. Han talade väl, höll på länge utan att någon tröttnades höra på. Alla visste att vad han berättade var sanning alldeles stund Styrbjörn själv satt som lyssnare. Han hade mycket att säga om vågsamma företag om Styrbjörns stora lycka även om rikedomar som vunnits av hans män. Han slöt med att framsäga en gammal dikt om Styrbjörns fäder allt ifrån gudarna till hans farbror Erik som nu satt i Uppsala. Och den sista strofen hade han själv satt till. Nord vart snart att stor arv kräva Styrbjörn ror med hundra kölar Raska män och segersella sen i Eriks salar Detta hälsades med högt jubel Och många sprang upp från bänkarna Och drack för Styrbjörns lycka Styrbjörn lät hämta en dyrbar dryckesbegare Och gav den åt skalden och sa Detta är inte full skaldelön åt dig Det ska bli mera när jag sitter i Uppsala där finns god lön och en var i mitt följe. Ty min farbror Erik, en sparsam man, och har lagt undan mycket som kan bli till nytta. Till våren jag dit för att öppna hans kistor och det som vill vara med är välkomna. Både bland kung Haralds och kungsväns män fanns det många som kände sig äggade av detta och genast ropade att de ville följa med. Till kung Eriks rikedomar var ryktbara och Uppsala hade aldrig plundrats sedan Ivar Vidfamnes tid. Jal Sibbe av Småöarna var drucken och hade svårt att hålla styrsel på sitt huvud och sin ölkanna men han ropade likväl med hög röst att han tänkte följa Styrbjörn med fem skepp. Han började nu känna sig krasslig och trött sa han och det vore bättre att dö bland härmen än som en ko på halmen. Kung Harald sa att han för sin del vore för gammal för att ligga härnad och sina egna män behövde han hemma för att hålla oroligt folk i styr men han hade ingenting att invända, sa han, om Sven ville lämna män och skepp till Styrbjörns hjälp. Kung Sven spottade tankfullt och drack en klunk och lekte med sitt skägg och sa att han hade svårt att vara av med män och skepp emedan han hade god användning för allt sitt folk mot saxare och obotriter. Och det syns med rimligare, sa han, att den hjälpen ges av min fader till nu på hans ålders dagar hans män fög att göra utom att passa på måltiderna och lyssna till prästers snack. Kung Harald kom i vrede vid detta så att det blev stor oro i hallen. Och sa att det var lätt att se att Sven ville ha honom sittande vapenlös i landet. Men nu ska det bli som jag säger skrek han. Och var mycket röd i ansiktet. Jag är Dana konung och ingen annan. Och du Sven ska ge styrbjörnskepp och män. Kung Sven satt tyst vid detta, för han var rädd för sin faders vrede, och det märktes att många av oss män gärna ville följa med till Uppsala. Då sa Styrbjörn, det är mig glädje att se hur ivriga ni är att skaffa med hjälp båda två, och för mig blir det nu bäst att du, har bestämmer vad Sven ska sända, och du, Sven, säger vad din faders hjälper blir. I detta bröste många i skratt och sämjan blev åter bättre och till sist blev det bestämt att Harald och Sven skulle hjälpa Stybjörn med tolv skepp var väl bemannade utom vad skepp och manskap han kunde få av skålingarna. Och för detta skulle Harald och Sven ha del i kung Eriks skatter. Därmed gick den kvällen till ända. Nästa dag var julfläsket slut. Istället kom kolsoppa med fårkött på borden och alla fann detta vara en god omväxling. Den kvällen berättade en man från Halland om ett stort bröllop han varit med om i Finveden hos de vilda smålänningarna. Där hade det blivit osämja om en hästhandel och knivarna hade fort kommit fram. Och bruden och tärnorna hade skrattat och klappat i händerna och uppmuntrat det tvistande. Men när bruden, som av en ansedd familj, såg sin farbror få ena ögat utklämt av ena av brudgummens släktingar hade hon ryckt en fackla från väggen och slagit brudgummen över huvudet med den så att hans hår i eld. Och en rådig tärna hade kränkt sin tjortel över huvudet på honom och klämt hårt åt och räddat hans liv fast han skrek mycket och var svartbränd och barsved när han fick fram huvudet igen. Av detta hade eld kommit i golvhalmen och elva druckna och sårade hade brunnit inne så att detta bröllop bland allt folket i finveden hölls för att ha varit ett fullgott storbröllop som var värt att tala om. Och bruden levde nu lycklig med sin brudgum fast han aldrig fått nytt hår istället för det brunna. När denna historia var slut sa kung Harald att han tyckte om att höra sådana muntrande ting om levenet bland smålänningarna, vilka av naturen var skälmar och illgärningsmän. Och biskop Poppo borde tacka Gud så ofta han hade tid, sa han, för att han kommit till anständigt folk i Danmark och inte till det onda rövarföljet i finveden eller värent. Och nu fortsatte kung Harald Vill jag att vi imorgon får höra om Andalusiernas land Om allt märkligt som Orm Tosteson och Toke Grågulleson varit med om på sin resa Jag tror att detta kan bli nöjsamt för oss alla Därmed slöt den kvällen Och nästa morgon överlade Orm och Toke om vem av dem som skulle berätta Du är vår hövding sa Toke Därför är det du som ska tala Du var med innan jag kom med på resan sa Orm och du har bättre mål för än jag Och det kan vara på tiden att du får tala ditt lystmäter Jag tyckte mig märka att du stundom kände svårt dessa kvällar Vi har sittat tyst medan andra berättade Tala är jag inte rädd för, sa Tocco Jag tror mig vara lika uthållig med tungan som de flesta Men likväl finns det för mig en svårighet i detta Jag kan inte tala utan mycket öl Det kommer en torka i min hals och detta blir en lång berättelse Fyra kvällar har det nu gått lyckligt för mig så att jag har kommit odrucken och stillsam från kungens bord. Och ändå det varit svårt fast jag inte haft mycket att säga. Och det vore illa om jag nu skulle komma i mitt dåliga lynne och få namn om mig för olater när jag sitter vid kungars bord. Vi får hoppas det bästa sa Orm. Och även om du nu skulle bli drucken vid berättandet kan du väl knappt bli vrång och våldsam av så gott öl. Det får bli som det blir, sa Toke tvivelsamt och skakade på huvudet. Den kvällen berättade nu Toke om Kroks utfärd ur allt varit med den. Hur orm kom med på resan, hur de hittade juden i havet om den stora plundringen av fästet i Ramiro's rike och därpå om striden med Andalusierna hur de haft det som slavar och om Kroks död. Därpå berättade han om hur de blivit fria från roendet och om judens vänskap ...och hur de fått sina svärd av Subaida. När han hunnit så långt ville både kung Harald och Stybjörn gärna se svärden... ...och orm och toke upp blåtunga och rönöva längs bordet. Kung Harald och Stybjörn drog dem ur sidorna, ...vägde dem i handen och synade dem noga. Och det var bådas åsikt att de aldrig sett bättre svärden än dessa. Därpå gick svärden runt hela bordet... många var nyfikna på sådana vapen som dessa och Orm satt i oro tills de kom tillbaka till han kände sig ensam och halvnaken utan blodtunga. Snett emot Orm och Toker satt två bröder som hette Sigtrygg och Dyre och som var kungsvens män Sigtrygg var stambo på kungsvens eget skepp Han var stor och grov och hade ett brett och stridvuxet skägg som stod honom ända upp till öronen Dyre, hans broder, var yngre och även han räknades till kungsvens bästa män Orm hade lagt märke till att Sigtrygg sedan en stund glödde mörkt på honom och toke och ett par gånger hade det sett ut som om han tänkt säga något. Och när nu svärden kom till honom synade han av noga nickade såg ut att det var svårt att lämna dem ifrån sig. Kung Sven, som tyckte om att höra berätta om fjärran länder, uppmanade nu Toke att fortsätta. Och Tocke som flitigt njutit öl under sin vilostund sa sig vara färdig att fortsätta så snart männen mitt emot gapat slut på hans svärd orms. Sigtryg och dyre lämnade ifrån sig svärden utan att säga något. Och Tocke tog återvid. Han berättade nu om Almansor, mansur och dennes makt och rikdom och hur det kommit till tjänst i hans livvakt och måste vara med om dyrkanet av hans profet med bugningar och försakelser- och om det tog det var med på och det bytte det vunnit. Han kom till deras tåg genom det tomma landet upp mot Sankt Jakobs grav- och berättade om hur orm frälsat al liv och fått den stora guldkedjan till tack. Då sa kung Harald, har du kvar den kedjan orm vill jag gärna att du visar den- för om den är lika god bland dyrbarheter som era svärd bland vapen Då är den värd att se Jag har den kvar, svarade Orm Och jag tänker ha den kvar, alltid Och det har ständigt synts mig klokast att visa den så lite som möjligt För den är god då att väcka begärelse hos alla Utom kungar och de yppersta stormen Men det vore illa om jag vägrar att visa den för dig, herre Konum Och för Sven och för kung Stybjörn och för jarlarna men det vore väl om den inte skickades omkring bland de andra. Därmed löste Orme upp sin tröja, tog fram kedjan som man hade kring halsen och räckte den till Sigurd Buesson. Sigurd räckte till Halbjörns stallare som satt i höger om honom. Halbjörn räckte den förbi biskop Poppos plats till kung Harald. Biskopens plats stod tom medan han nu blivit matt av juldrickandet och låg till sängs och vårdades av broder Willibald. Kung Harald granskade kedjan, höll den mot ljuset för att bättre se dess skönhet. Han sa att han hade samlat på smycken och dyrbarheter hela sitt liv och att han likväl inte visste sig ha sett ett skönare ting än detta. Kedjan var gjord av tjocka plattor av klart guld. Varje platta var lång, smal, en god tum i längd av en tumnagels bredd på mitten där den var bredast och smalnande mot ändarna. Det var små ringar som fästade den vid nästa platta. Tillsammans bestod kedjan av 36 plattor och varannan hade i mitten en röd edelsten och varannan en grön. När Stybjörn fått kedjan i handen sa han att detta i sanning var Wallunders smide men att han trodde att lika sköna smycken funnits i hans farbroders kistor och kungsvän tyckte när den kom till honom att detta vore en skatt av den sort för vilken krigare gärna gav sitt blod och kungars döttrar sin mödum. Sedan höger sett på kedjan och prisat den som de andra räckte han den snart över bordet till orm. Då sträckte sig sigtryg fram och grep efter den men orm var snabbare och fick den till sig. Vad nappar du efter? sa han till sigtryg. Jag har varken hört att du är kung eller jarl och av andra ska den inte fingras. Jag vill slåss med dig om smycket. Sa Sigtrygg Det kan vara att du vill Sa Orm du, du syns mig vara en sniken man Och utan folkvett Men mitt råd är att du håller dina fingrar för dig själv Och lämnar vettigt folk i fred Du är rädd för att slåss med mig Skrek Sigtrygg Men slåss ska du Eller också lämna kedjan Jag har sak mot dig sen gammalt Och kedjan kräver jag i bok. Du må tåla öl dåligt så att du talar i yrsel, sa orm. Jag har aldrig sett dig för en vi detta gille och därför kan du inte ha någon sak mot mig. Och nu, fortsatt han och började bli otålig, gör det klokast i att sitta tyst och hålla dig stilla innan jag ber kung Harald att få vrida om näsan på dig där du sitter. Jag är en fredlig man och tar ogärna ett sånt tryne som ditt. Men du syns mig kunna behöva en tillrättavisning även av den tålmodigaste. Sigtrygg var en väldig kämpe Fruktad för sin styrka och våldsamhet Och ovan vid sådant tilltal Han sprang upp från bänken Och böljade som en tjur Och skrek okvädigt ord Men ännu mäktigare Göd kung Haralds röst När han vredgad befallde stillhet Och frågade vad oron gällde Mannen här, herre konung sa Orm, har blivit galen av ditt goda öl Och sin egen snikenhet han skriker efter min kedja och säger sig jag sak mot mig, fast jag aldrig sett honom förr. Kung Harald klagade över att alltid svensk män ställde till besvär och han frågade med sträng röst Sigtryg varför den inte hade vett att hålla sig i styr när han dock hört både Kristi och kung Haralds fred lysas i hallen. Herre konung, sa Sigtryg, jag ska säga hur allt är och du ska finna att jag är i min goda rätt. För sju år sedan led jag skada och nu har jag fått höra att dessa båda män var med om att volla den. Den sommaren var vi på hemväg från sydländerna med fyra skepp, Borgtens vänske, Silverpalle och fara Vidsvensson och jag. Då mötte vi tre skepp på utresa och talade med dem och av denna tokes berättelse vet jag nu vilka de skeppen var. Och på mitt skepp var en träd från Hispanien, svarthårig och gul i skinnet. Han hoppade över bordet under samtalet och tog med sig min svåger Askel, En god man och ingenting mer sågs av dem båda. Nu har vi alla fått höra att den träl togs upp av deras skepp och var den som de kallar juden Salaman och fick stor nytta av. Det är båda män som nu sitter här, orm och toke, var det som drog honom upp ur vattnet. Det har vi hört av den egen mun. Av en sådan träl kunde jag få stor vinst. Och denne orm är nu hövding för de som är kvar som krokskepp, Och därför är det rimligt att han får böta för den skada jag lidit Därför kräver jag nu av dig orm Att du ger mig kedjan i bot för träden och min svåger Antingen du vill ge mig den godvidligt Eller möta mig i envig här utanför På stampad mark med sköld och svärd nu genast Döda dig måste jag likväl alltid Sedan du sagt det vill jag vrida om min näsa Ty till mig sigtrygg Stig kung kungsväns Stambo, har aldrig någon sagt smedliga ting och levat dagen ut. Två ting är med en tröst när jag hör dig tala, sa Orm. Den ena är att kedjan är min och ska så förbli, vilka den må ha varit som hoppat i sjön från ditt skepp för sju år sedan. Det andra är att jag och Blåtunga också har något att säga om vem det är av oss båda som ska leva längst. Men nu må vi först höra vad kung Harald säger om detta. Alla i hallen var glada att det artade sig till tvekamp. Till en strid mellan två sådana män som Orm och Sigtyg kunde väntas bli värd att se. Både kung Sven och Styrbjörn tyckte att detta kunde bli en god omväxling i juldrickandet. Men kung Harald satt tankfull och sitt skägg och såg tvehåksen ut. Till sist sa han. Detta är en svår sak att döma rätt. Och det synes med ovist om sigtrygg rätteligen kan kräva vederlag av orum för den skada lidit utan orms vallande. Men det är sant att ingen gärna mister en god träl och en svåger utan vill jag ha bot för sådan skada. Och sedan nu smädelser växlats blir det dock alltid strid mellan dessa båda så snart det är ur min åsyn Och en sån kedja som den orm bär må ha vallat många dråp redan Och kommer nog att vålla flera Därför kan det vara lika gott att det nu får slåss i tvekamp här till nöje för oss alla Och du halbjörn måste till att få stridsplats stampad och ringad här utanför Där marken är jämnast Och sätt blas och facklor runt om och se till när allt är färdigt Herr konung sa orm med bekymrad röst jag vill inte vara med om ett sådant envig Alla såg på honom Och sigtryck och många av kung kungsväns män skrattade Kung Harald skakade på huvudet och sa Är du rädd för att slåss? Ser jag inget annat än att du får lämna honom kedjan Till vad nytta det kan bli för dig Jag tyckte du lät karskare nyss Det är inte enviget jag tänker på, sa Orm Utan kylan jag har alltid varit ömtålig till hälsan, och köld är vad jag tål minst. Intet är farligare för mig än att från öl och värme gå ut i kvällsköld. Särskilt nu när jag varit länge i Sydländerna och i ovanlig vinterköld. Det syns med rimligt att jag för denna siktrycksskull ska få dras med hosta hela resten av vintern. Nu sånt brukar jag sitta i länge hos mig och min mor sa ofta att hosta och verk skulle bli min död om jag inte tog mig väl tillvara. Om jag nu finge råda, herre Korn, vore det bäst att striden blev här inne, framför ditt bord där det finns god plats, och så kunde du själv se striden utan allt omak. Många skrattade åt Orms ängslan, men Sigtryg skrattade inte längre, utan skrek rasan att han skulle spara Orm alla bekymmer för hosta. Men orm bryts inte om honom utan satt vän mot kung Harald och väntade på hans beslut. Kung Harald sa Det är illa att ungdomen börjar förvekligas och inte längre är som förr. Lodbroks söner tänkte inte på hälsa och vedlik inte heller jag själv i mina unga dagar. Men bland ungdomen vet jag nu snart ingen mer än björn som jag vår sort. Men det är sant att det nu vid mina år kan vara bäst om jag får se striden där jag sitter. Och en god sak är att biskopen ligger till sängs till han skulle ha satt sig emot detta. Men min tanke är att den fred vi lyst i hallen inte brytes av vad jag själv ger tillstånd till. Och jag tror inte att Kristus kan misstycka ett enligt när allt sker efter lag och sedvänja. Därför måste det bli så att orm och sigtrycksloss loss här i det öppna rummet framför mitt bord med svärd och sköld, hjälm och brynja... Och ingen får ge dem bistånd annat än med härklednadens påtagande. Om den ene dödas är allt väl. Men om den ene inte längre kan stå på benen eller kasta sitt svärd eller flyr in under borden. Må han inte mera huggas av den andra. Men striden har han då förlorat och därmed kedjan. Och jag och styrbjörn och halbjörnstalle ska se efter att allt går rätt till. Nu gick män att hämta härkledarna åt orm och sigtryg. Och det rådde nu stort larm i hallen och många ropade om varandra. Kung Haralds män höll om Orm för att vara den bättre av de två mänkungsväns. Men prisade sig trygg och sa att han fält nio män i envig utan att själva fått sår som behövde förbindas. Bland de mest talföra var Dyre. Han frågade Orm om han vore rädd för hosta i graven. Och därpå vände sig till sin broder och bad honom nöja sig med kedjan för egen del och låta honom dyre få Orums svärd. Toka hade suttit sorgmodig sedan han avbrutits i sin berättelse och mumlat för sig själv och druckit. Men när han hörde vad dyre sa kom det liv i honom. Han hög sin matkniv i bordskivan framför dyre så att den blev stående djupt i trät och slängde sitt svärd odraget bredvid kniven. Där på han sig fram över bordet så snabbt att dyre inte han lika undan och grep honom vid öronen och i kindskägget och tryckte ner hans ansikte mot vapnen och sa Här ser du vapen lika goda som orms men du ska vinna dem själv om du vill ha dem och inte tigga av andra. Dyre var en stark man. Han grep kring Tokus handlovar och tog hårt i men detta gjorde ont i skägg och öron och han stönade och kunde inte komma loss. Här håller jag dig till samtal i all vänlighet, sa Tuke. Till kungsfreden här inne vill jag inte störa Men jag släpper dig inte förrän du lovat att slåss med mig Till rödneva trivs inte sysslolöst när hennes syster är ute Släpp mig, sa dyre med munnen på bordet Så ska jag döda dig så fort jag når dig Nu har du lovat det, sa Tuke, Och därmed släppte han honom och blåste ur sina handflator bort en del skägg som lossnat Dyre var röd om öronen men älgest vit av raseri och såg först ut att knappt ha kvar mål i munnen. Han reste sig och sa. Detta gör jag upp med dig genast. Och så blir det bäst. Ty så får jag och min broder varsittade spanska svärden. Låt oss nu gå ut och pissa tillsammans utan att glömma att ta svärden med. Det var rätt sagt, sa Hoke. Ty mellan oss behövs inga högtidligheter. Och för detta ska jag vara dig tacksam så länge du lever. Hur länge det blir får vi se. Jag gick ned längs varsin sida av kungens bord och därpå i bredd längs gången bakom tvärborden och ut genom ena dörren på kortväggen. Kungens vän såg efter dem och smålog. Han tyckte om att hans män höll sig framme och ökade sitt rykte och den fruktan det spred. Nu höll Orm och Sig tryck på med att klä sig till strid. Golvet fejades istället skulle slås så att det inte skulle snava i halmen eller på det köttben som slängs dit åt kung Haralds hundar. Männen bortåt hallens båda ändar trängde sig fram för att se bättre och ställde sig tätt packade på bänkar och tvärbord på båda sidor om den öppna platsen och bakom kung Haralds bord och längs väggen på den fjärde sidan. Kung Harald var nu vid det muntraste, lynne och ivrig att få se striden. Och när han kom att vända sig om och såg ett par av sina kvinnor glänta på en dörr och nyfiket titta in befallde han att hans kvinnor och döttrar skulle komma in och se på. Det, det vore hårt tyckte han att förmena dem ett sådant skådespel. Han gjorde plats åt några av dem i högsetet vid sin sida och på biskopens tomma plats. Och de två vackraste döttrarna fick sätta sig bredvid styrbjörn och klagade inte över att det blev trångt för dem. De skrattade kelet när han bjöd dem på öl och drack tappert. Och till kvinnor som inte fick plats i högsetet sattes en bänk bakom bordet där högsetet inte skymde. Halbjörn stallare lät blåsa i lur och bjuda tystnad och förkunnade att alla skulle hålla sig stilla under striden och ingen finge ropa råd till det stridande eller kasta in föremål på stridsplatsen. Båda var nu färdiga och gick in på platsen och mot varandra. Och när det sågs att orm förde svärdet med vänster hand blev det ivrigt mummel Strid mellan en högerhänt och en vänsterhänt var svår för båda medan huggen då kom från avig sida så att skäldarna täcktes sämre. Det syntes på de båda att de var kämpar som få skulle vilja möta godvilligt och hos ingen av dem märktes någon ängslan för utgången. Oron var ett halvt huvud högre än Sigtrygg, hade längre armar men Sigtryg var grövre i växten och såg ut att vara den starkare. De höll sköldarna väl fram över bröstet och högt nog för att snabbt kunna täcka halsen och hade ögonen på varandras svärd för att vara redo mot varje hugg. Så snart de kom varandra nära hög orm mot ben, men den hoppade snabbt undan och gav tillbaka ett hårt hugg som tog över hjälmen med en skräll. Därpå blev båda försiktiga och tog alla hugg på sköldarna och kung Harald förklarade för sina kvinnor att det var en god sak med erfarna stridsmän som inte förivrade sig eller gav sig blottor. typ på detta sätt räckte nöjet längre. Och det är svårt att säga, även för den som sett mycket. Vem som kommer att vinna här, sa han, men den röde syns med vara en av de säkraste män jag sett. Fast han är rädd för kyla. Och det kan vara att Sven blir en stambo fattigare på detta. Kungsvän som liksom de båda jarlarna Satt sig på sin bordskant för att sitta vän mot striden Smålog föraxfullt och sa att ingen som kände sig trygg Behövde ha bekymmer i den vägen Och fast mina män inte är rädda för tvekamp sa han Är det inte ofta han mister någon på så sätt Utom när det slåss med varandra Toke kom nu tillbaka Han haltade och hördes mumla på en vers Och när han klev in över bänken till sin plats syntes det att han var blodig från ena låret och neråt. Hur blev det med dyre? Frågade Sigurd Buhesson. Det tog sin tid, sa Tocke, men nu har han pissat färdigt. Alla hade nu endast ögon för striden, där sigtryg såg ut att vilja nå ett raskt slut. Han anfäll häftigt och försökte komma åt orms ben och ansikte och fingrarna på hans svärdshand. Urm vägde sig gott mot huggen men tycktes inte själv få mycket uträttat. Och det märktes att han hade besvär med sköld. Den var större än hans egen och var av sekt tre med tjockt leder pånitat och endast bucklan i mitten var av järn. Det var farligt om svärdet fastnade i sköldranden. Ty då kunde det bräckas eller vridas ur handen. Orms sköld var helt av järn om en vass sköldpik. Sigtrygg grinade mot orm och frågade om han hade det varmt nog. Det rann blod av kinden på orm efter det första hugget över hjälmen och han hade fått ett stick i benet och skurits över handen. Sigtrygg var ännu oskadd. Orm svarade ingenting men vek fot för fot tillbaka längs det ena tvärbordet. Sigtrygg kurade samman bak sin sköld och for framåt och åt sidorna och anföll allt häftigare. För de flesta syntes hans seger vara nära. Plötsligt tog orm ett språng framåt, fångade sigtrygs hugg mot svärdet och drev med all sin styrka, sin sköld mot hans så att sköldpiken gick in igenom läder och trä och satt hårt fast. Han tryckte sköldarna neråt så hårt att det båda sköldgrepp rast och bägge ryggade nu och fick svärden fria och hög på en gång. Sigtrygs hugg kom i sidan och tog hål på orms brynja och gjorde ett djupt sår men Orms hugg tog i halsen och ett stort anskrig göd i hallen när huvudet flög av och stöttsan mot bordskanten och föll ner i ölfatet vid bordets ände. Orm vacklade, tog stöd mot bordet. Han strök av svärdet över knet, stack det i skidan, såg ned på den huvudlösa kroppen vid sina fötter. Och där ser du, sa han, vems kedjan är. Tio. Hur orm misste sitt halsband Enviget om halsbandet blev mycket omtalat i kungens gård Både i hallen och i kök och i kvinnokamrar Alla som åsett striden la noga på minnet allt som sagt och hänt För att ha en god sak att framdeles berätta för andra Orms fångst av skölden berömdes mycket Och styrbjörns islänning framsa nästa kväll verser på hatter Om vådan av att tappa huvudet i ölfat det var allas mening att man inte ens hos kung Harald hade så god jul varje år. Men orm och toke fick ligga till sängs med sina sår och hade för trivsel en tid framåt. Fast Vilibald Willibald skötte dem med sina bästa salvor. Det kom bulnad i tokes sår så att han om i yrsel och blev farlig och fick hållas av fyra män när såret skulle ansas. Och orm som fått två reben sönderhuggna och mist mycket blod kände sig öm och full av mattighet och hade inte matlust som vanligt Detta höll han för ett dåligt tecken Och blev tung till sinnes Kung Harald hade bestått om en god kammare Att ligga i med värme från murad eldstad Och med hö i sängarna istället för halm Många av kungens och styrbjörns män Kom dit första dagen för att tala om striden Och skämta om kung Svens vrede Och kammaren blev full av män och stoj Tills broder Willibald med skarp röst Drev ut alla och orm och toke var inte säkra på om det trivdes sämst när det hade sällskap eller när det var ensamma. Nu blev det också av med sina män som ville hem sedan julgillet var över. Alla utom rapp som var fredlös i sin hemtrakt och därför blev kvar. Det är efter få dagar när en storm blåst upp och isen skingrats och kung Sven, mörk, stuck till havs utan många ord till någon tog Styrbjörn avsked av kung Harald medan han hade brott att komma omkring och båda folk till sin härfärd och orms män fick frakt på hans skepp mot att ta tur vid årorna Styben hade gärna velat ha orm och toke bland sitt eget folk han kom själv in till dem i deras kammare och sa att det var ett god hjälp till jultrevnaden och att det nu inte borde ligga längre och dra sig med sina skråmor och låt mig se er på Bornholm när tranorna börjar sträcka, sa han för så raska män har jag plats i framstammen på mitt eget skepp. Han gick utan att vänta på svar, ivrig med bråda ting. Och detta var vad samtal hade med Styrbjörn. De låg tyst en stund, därpå sa Tocke. Välkommen blir mig den dag då jag från skeppsdäck ser trana och gå så stork styra mot norr sin kosat. Men orm svarade sorgmodigt sedan han tänkt sig för. Tig med tranor, du jag har innan dess gått ner dit där mull vad och sorg kallt på den döde nosa. När de flesta gäster var resta och det blev mindre bråska i köket let broder Willibald koka köttspad åt de båda sårade två gånger om dagen för att stärka deras krafter. Av nyfikenhet gjorde sig då några av kungens kvinnor ärende in i deras kammar med spadet. Detta kunde de göra utan att bli störda. Tyckung Harald låg nu till sängs efter julmaten och broder Willibald och broder Mattias fick mest hållas hos honom samman med biskopen för att framsäga förböner och genom rensande medel för blod och tarmar. Den som först stack in huvudet var den unga moriska kvinnan som det sett när det först trätt in för kung Harald. Toke skrek högt när han fick se henne och bad henne komma närmare Hon kom in med en kanna och en sked och satte sig hos Toke och började mata honom och med henne kom en annan som satte sig hos Orm Det var en ung flicka, lång och välväxt och blek i hyn med gråa ögon och stor vacker mun Hon hade mörkt hår och ett bärnstensband kring håret Orm hade inte sett henne för, men det syntes att hon inte hörde till tjänstefolket det var besvärligt för Orm att få spadet i sig till han kunde inte sätta sig upp för sitt sårss och han fick en munfull i vrångstrypen och började hosta. Då högg det i såret så att han blev illa tillmods och stönade. Flickan drog på munnen Orm såg mörkt på henne. När hostan släppte sa han Jag ligger inte här för att skrattas åt. Vem är du? Jag heter Ylva, svarade hon. Och att du var något att skratta åt visste jag inte förrän nu du kan du gnälla för en sked varm soppa Du som fält min broder Svens bäste kämpe Det var inte för soppan sa Orm Till och med en kvinna borde begripa Att ett sådant sår som mitt gör ont Men om du är kung kungsvens syster Är det kanske dålig soppa du kommer med Jag tycker inte om smaken Har du kommit för att hämnas den skada jag har din broder Flickan reste sig Kastade sked och kanna bort åt eldstaden så att soppan stängt omkring och stod och stirrade vredgat på Orm. Men därpå mildrade hon och skrattade till och satte sig åter på senkanten. Du är inte rädd för att visa att du är rädd, son. Det är berömmet ger dig. Men vem av oss båda som hade sämst ställt med förståndet kan vara ovist. Men jag såg när det slogs med sigtrygg och det var en god kamp. Och det ska du veta att ingen blir min ovän av att göra min bror Sven skada. Och sigtryg hade gått odrept allt för länge. Det stank ur hans gap på långt håll. Och mellan honom och Sven var det tal om att han skulle få mig till hustru. Och om det blivit så illa skulle han inte ha levat många nätter i det giftet. Jag håller inte till godo med vilken bäst som helst. Men nu är det i stor tack skyldig för din hjälp i denna sak. Du är störsk och oblyg och kanske värd att klösas med än de flesta, sa Orm Men så är det väl med kungadöttrar Och jag vill inte neka till att du syns mig för god för en sån som sigtrygg Men själv har jag fått stor skada av den striden och vet nog inte hur det kan sluta för mig Ylva klämde spetsen av sin tunga mellan tänderna och nickade och såg tankfull ut det finns kanske fler än du och Sigtryg och Sven som haft skada och förlust av den stridens sa hon. Jag har hört om ditt halsband som Sigtryg ville ha. Det sägs att du fått av sydlandets konung och att det är det skönaste av alla smycken. Nu vill jag att du låter mig få se det. Och du behöver inte vara rädd för att jag tar det och springer fast det kunde blivit mitt om Sigtryg segrat. Det är en olyckat att ting som alla vill fingra på, sa orm sorgset. Varför letar du inte sig sigtryck på det, sa Ylva. Då hade du varit kvitt i bekymret. En sak vet jag redan, sa orm, fast jag inte känt det länge. För den som gifter sig med dig blir det långt mellan gångerna då han får bara sista ordet. Jag tror inte du kommer att bli ombedd att pröva om du gissat rätt, sa Ylva. Inte som du ser ut. Om du så hade fem halsband Varför har du inte fått någon att tvätta ditt hår och ditt skägg det Ser ju värre ut än en smålänning Men säg mig nu hur det blir Vill du visa med halsbandet eller inte Det illa gjort mot en sjuk man att likna honom Vid en smålänningsorm Jag är av fullgod släkt både på feden och mödern, Och Sven Rottnos i Göinge var min mormors fars halvbror Och på mormödernet var han en av vidfamnes och det är endast min sjukdom som jag gör fördrag med dig och inte kör bort dig. Men det är sant att jag gärna vill bli tvättad fast jag är eländig. Och om du gör mig den tjänsten får jag se om du kan sådant bättre än ge mig soppa. Men det kan ju vara att kungadöttrar inte duger till så nyttiga ting. Det är en pigssyssla du lägger på mig, sa Ylva. Och det har ingen vågat före dig. Det är väl för att du har vidfamn i släkten. Men det är sant att jag gärna vill se hur du ser ut tvättad Och jag ska komma tidigt imorgon Och då ska du märka att jag duger till sånt lika bra som någon annan Kammad vill jag också bli, sorg, Och när allt är gjort så att jag är nöjd Ska jag visa dig halsbandet Det rådde nu oro bort oss Toke Han kunde sitta upp i sängen och var vid gott humör av soppan Och en kvinnas närhet Det talades vid på hennes tungomål och detta gick stapligt för Tocke. Men han var så mycket flinkare med händerna och försökte dra henne till sig. Hon värjde sig för honom och slog honom på fingrarna med skeden. Men hon väckte inte undan mer än nödigt och såg inte ledsen ut. Och Tocke prisade hennes skönheter så gott han kunde och förbannade sitt onda ben som höll honom fast där han satt. Slut på fjärde kassettens första sida. Standardbandet Vänd på kassetten och starta sedan.